Sfoara de fum Poveste populară africană Adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc Se spune că Broasca testoasă Avea o fată foarte frumoasă Dar știți? Frumoasă Cum nu se mai văzuseră fete Atât de arătoase pe acolo De când era lumea lume. <laughs> e, și fata Ațestoasei crescuse de acum mărișoară și-i venise vremea măritișului. N-ar fi fost nicio problemă, fata era frumoasă, amator să o ia de nevastă erau mulți, dar știți, mulți, nu glumă, fiecare animal din vecini visa să o poată avea drept nevastă pe frumoasa fică Ațestoasei. Cât era lica de lungă, oricât era noaptea de întunecată, Pretendenții la mâna tinerei dădeau fără oprire târcoale sălașului țestoaselor. Mama era foarte mândră de copila ei și ar fi avut de unde alege un ginere cât se poate de potrivit, dar parcă tot era într-o ciudată așteptare. Într-o bună zi se hotărât și când toți îndrăgostiții erau prin preajmă, mama broască țestoasă a făcut un anunț auzit de toată suflarea. Iubita mea fiică, da, mico, a sosit timpul să te măriți. <gri> Trebuie să ai și tu un soț, o casă ta și toate celelalte. Pata da? a dat să spună o vorbă, dar mama a oprit-o cu un semn hotărât din cap. Tu să taci deocamdată și să-mi asculți vorbele. Află. Că nu am de gând să-ți aleg un bărbat putre de bogat Nici nu cred că-ți trebuie un frumos din cale afară Nu vreau pentru tine un soț harnic Nici unul prea vesel, nici altul prea tăcut Nu! O să te dau ca soție numai și numai unui bărbat înțelept cere. Se burzului mama testoasă Fata mea, un bărbat înțelept, este acela care, de pildă, se va pricepe să lege o grămadă de apă. Murmurele animalelor nu mai conteneau. Cum să legi o grămadă de apă? Cu ce adică să o legi? Vai, vai, vai, și de va, la grea încercare, ne poimam s toată! Nici nu mă interesează, fiecare face după cum îl taie capul La urma urmei, nu aveți decât să renunțați la mâna Ficei mele Nu, nu, no, nu, no, nici no, deci cât, eu o iubesc, fie, eu... fie, eu, o, -o din toată inima E prea frumoasă ca să renunțăm Rând pe rând, vociferând cât mai tare când pe ascuns, au venit să-i ceară mâna frumoasei. Hipopotamul, puiul maimuței, șarpele boa, elefantul, băiatul zebrei. Cum au venit, așa au și plecat. Mama testoasă nici nu vroia să discute în plus de îndată, ce află că posibilii gineri habar n-aveau cum să lege grămada de apă. Nu zic nu. Fiecare făcut zeci de încercări. Hipopotamul tropăi de jur prejurul grămezii de apă, pufni pe nări, transpiră din berșug, încercă din nou, dar grămada de apă nu se lăsă cu niciun chip legată. La fel pățiră și ceilalți. Erau cu toții supărați de parcă li s-ar fi necat corăbile. Broasca testoasă spuse fiecăruia pe rând și fără pic de părere de rău în glas. Regret, dar... Tu nu vei deveni soțul prea frumoasei mele fice. Lemurul, rudă cu băiatul maimuței, stătuse tăcut și nemișcat în tot acest timp. Ascultase toate vorbele și privise pe toți cei de față cum se agitau, se enervau, făceau zeci de încercări inutile. Spre mirarea tuturor, Machi, lemurul, se ridică de pe buturuga pe care stătuse până atunci, zâmbigaleși, și o întrebă pe mama testoasă Îmi găduiești că voi fi liber să mă însor cu fica ta Dacă voi reuși să leg o grămadă de apă așa cum dorești? Pe cuvântul meu de testoasă și află că eu nu-mi iau cuvântul înapoi Îi răspunse mama frumoasei fete Uite ce este, vorbi fără a se grăbi lemurul Am o mică problemă spune -mi. Am uitat să aduc sfoara de acasă Da, nu-i grav Am luleaua la mine Bine, și ce dacă? Am mare noroc cu luleaua asta Poftim Mamă broască-țestoasă Ia luleaua mea Și fă-mi tu repede că te pricepi O sfoară Ca lumea Din fumul ei albastru Dăm sfoara aia Și eu o să-ți aduc numai decât o legătură cu apă. mă înțelegi, nu-i așa? Trebuie neapărat să am cu ce să leg apa aia. Toate animalele amuțiră, uluite de o asemenea îndrăzneală, numai fața bătrânei se se lumină de încântare. Îl luă de lebuță pe lemurul machi și îl în fața ficei sale. Iată, acesta va fi soțul tău. Ei spuse: Hipopotamul, elefantul, șarpele boa, fiul maimuței și băiatul zebrei începură să strige: Nu, nu e drept. Să legea apa. Atunci, Roasca testoasă le-a făcut semn să tacă și le-a spus zâmbind. Da, e adevărat că lemurul n-a mișcat un deget, numai că el a înțeles cel mai important lucru. Nu se poate lega o grămadă de apă, după cum nici din fumul de la Lulea nu se poate răsuci o soare. Așa că, degeaba sunteți nemulțumiți? Lemurul s-a dovedit a fi cel mai înțelept dintre voi toți. Lui eu voi da pe fata mea de nevastă. Ați ascultat Sfoara de fum. În distribuție Bogdan Caragea, Ruxandra Sireteanu, George Ivașcu, Anne Marit Ziegler, Sorin Gheorghiu și Dumitru Chiesa. Producător Simona Vasiliu. Asistența tehnică Madalin Cristescu.